السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ الله على الله وسلم الله قال الله اعطني قميصا وكفنه فيه فاعطوه لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال الحافظ انه حجر للصلان عليهنا وعليه رحمه الله تعالى وبركاته هذا الحديث الرابع عشر عندنا رابع عشر رابع عشر وان ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن عب... ابن عبيه لما توفي عبد الله ابن ابي جاء ابنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعطني قميصا اكفنه فيه فاعطاه اياه متفق عليه هني هذه 14 ninazungumzia kuhusiana na janaza au mlango wa janaza <clears throat> katika darasa lilipita tulizungumzia haki miongoni mwa haki za maiti nayo ni ghusl kisha tafaingia katika haki nyingine nayo ni kumkafini maiti kwa katika hadithi ya jana au hadithi ambazo kwa jana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikafiniwa kwa sanda tatu ambazo kuwa zilikuwa nzanyeupe bidin suhuliyatin min kursufin zilizokuwa zatokana na sufi zimetengenezwa kutokamana na uh, cotton cotton في حديثه اليوم كذلك بزياده يا مسائل amorphous وقوعا وسند حديث ابن عمر رضي الله عنهما هو اصم لما توفي عبد الله بن ابي عبد الله ابن ابي البخاري فيومت عبد الله ابن ابي ناني عبد, عبد الله ibn Ubey ibn Salul alikuwa ni katika vichwa na viongozi wa Wanafik kule Madina walikuwa wakiwaudhi waumini huyu mtu alipofariki jaa ibnuhu ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallama alikuja mtoto wake mtoto wake alikuwa kitwa Abdullahi kadhalika Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Falul alikuja mtoto wake na huyu mtoto alikuwa ni mtoto mwema alikuwa ni katika sahaba za Mtume sallallahu alaihi wasallam wazuri na wabora alikuja alimjalia Mtume sallallahu alaihi wasallam فقال akamwambia atini kamisaka ukafinhu fi nipe kanzu yako nimkafini babangu ndani yake nimkafinie babangu alimuomba mtume sallallahu alayhi wasallama kamis kanzi yake fa'atoahu iyah mtume sallallahu alayhi wasallama akampa kanzu hiyo akienda kumkafini nayo babaji hadith muttafaqun alayh kutokana na hii hadithi tujifunza fihi bilala ala shar'iyyat takfin fi alqamis kama salafa qariban katika hadith Kuna dalili ya kuwa ya juzu kukafiniwa maiti kwa kanzu kwa kanzu kama ambavyo kuwa ya juzu kukafiniwa kwa sanda yani shuka vipande vya shuka kadhalika ya juzu kukafiniwa kwa kamis kwani huyu mtu alikafiniwa kwa kanzu ya mtume sallallahu alayhi wasallama Naam na udhahiri na wa hii hadith ni kuwa huyu mwana Abdullah ndiye aliyekuja na kaomba kanzu ya Mtume wa wasallama ili kumkafini babake Alikuja na kaomba hii kanzu ingawa kuna hadith nyingine ambayo hapa kuonyeshwa kuwa ilikuwa ni kabla ya kuzikwa lakini kuna hadithi nyingine ya Jabir radiyallahu anhu Asema anna sallallahu alayhi wasallama ata Abdullah ibn Ubayy baada ma dfina kuwa mtume alikuja baada ya Abdullah ibn Ubayy bin Salul kuzikwa fa akrjahu fa nafata fihi min riqhi mtume sallallahu alayhi wasallama akamfukua na akamtoa toka kaburini mauti na akam vilizia au akamtemea namrikihi katika matiati wa albasahu kamisahu kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akamvisha kanzu yake hii hadithi iko wazi kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alimvisha ile kanzu baada ya kuzikwa yani alizikwa kwa sanda kisha akaja akatolewa kaburini na akavishwa kanzu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ingawa wanachuoni wamekusanya baina ya riwaya hizi mbili riwaya kuonyesha riwaya ibn Umar kuonyesha kuwa kanzu ile alivishwa kabla ya kuzikwa ya kuzikwa na hii riwaya ya Jabir radiyallahu anhu inakuonyesha kuwa alizikwa kisha mwenye kufukuliwa na akavishwa kanzu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wanachuoni wameitoa auju za kukusanya baina ya hizi هيا امين مغيروا يسموا المراد من قوله في حديث ابن عمر فآتاه ا ان امله بذلك فاطلق على الاده اسم الاطيه مجازا لتحقيق أو لتحقق حقوقه لقوله متى صلى الله وسلم الى كانو اليبيانا كما عطيه كما عطيه يعني زوادي اليمى عبد الله مونا وعبد الله بن ابي كما زوادي na ikapewa jina la kuwa alienda kuomba na ila hali likuwa ni zawadi kwa hivyo ni kitu kilichokupepo na Abdullah ibn Abdullah alikuwa anaimilikiyo kamis kisha baadaye baba alipofariki akawa ni mwenye kumzika وكذلك <clears throat> wengine wasema anna almurada min hadith Jabir anna alwaqi ba'da ikrajihim numfrati huwa an wengine wasema kuwa kule kutolewa kaburini na kufishwa kanzu ilikuwa haikusudiwa kufishwa kanzu bali kilichokusudiwa ni kule kutemewa mate mtume alikusudia kumtemea mate wala si kumpa kamis amal kamis faqad kana ulbisa aywa, kabla dalika ilikuwa ameshavalishwa ile kanzu kabla ya kutolewa kaburini mwa wakadhalika kuna waje nyingia kila innahu sala الله عليه وسلم ataoa احد قميصه Nikuwa ni kuwa mtume صلى الله عليه alimpa mojawapo ya kanzu zake pale alipofariki thumma lama dufina ataoa thania bisuali waladihi kisha alipofariki na kazikwa mtoto wake akaja akaomba kanzu nyingine mtume aliwahi kumpatia nam Huyu Abdullah ibn ubei, kanzu pale alipofariki nam aenda kazikwe nayo kisha kadhalika alipozikwa mtoto wake akaja akomba kanzu nyingine hizi ni baadhi za uh, aqwal za wanachuoni ya jinsi ya kukusanya baina hadithi mbili zenye kuonyesha kuwa huyu alivishwa kanzu ya mtume kabla ya kuzikwa na kuonyesha kuwa alivishwa baada ya kuzikwa na nini hikma ya mtoto akikuja kuomba kanzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam au nini hikma ya mtume sallallahu alaihi wasallam kupaiana kanzi yake kwa mtu ambaye alikuwa kiwaudhi wa umini huyu alikuwa anawaudhi wa umini sana imekuja katika kitabu iklin ya mwanachoni al-Hafidh al-Hakim rahmatullahi ta'ala alayhi kuwa waalam annahu inna ma ata Abdullah ibn Abdillah lianahu kana rajulan salihan Hukum ya kwanza ni kuwa Mtume صلى alimpatia huyu kijana kanzu yake kwa kuwa alikuwa ni kijana mwema waliante saaleu dalika laya, laya na kana la yurid sa'ilan na ni kuwa huyu kijana alimuomba Mtume صلى الله عليه atini kamisaka. alimuomba Mtume kanzi yake na Mtume صلى الله katika tabia zake na sifa zake alikuwa kiombo kitu amrejeshe mwenye kuomba pasina, kumtafia atakachokum atakachompa kama anacho humpa kama hana basi namhu muombea na kutafuta namna ya kumridisha yule kwa vile alikuwa na hiyo kanzu basi akawa ni mwenye kupeana qilla fa inna abahu alladhi albasahu kamiso sallallahu alayhi wasallam wakafana فيه min a'zam almunafiqin wa illa babake hu ya abdullah alikuwa ni mtu fa mnafik miongoni mwa wakubwa wa kubwa, mata ala na nalikilia katika hali ya unafik, unafik mbaya na ndiye amekuwa ziliteremka ayati wala tusali ala ahadin minhum, mat abada akikatazo mtume salallahu alayhi wasallam usisolie yote miongoni mwao wakifa yani wanafi kwa sampuli hii lakini mtoto wake alikuwa ni mwana mema mtume salallahu alayhi wasallam akataka kumliwaza huyu mtoto na kule kufiliwa na babake akataka kumliwaza akampa kanzi yake wa na kadhalika inasemwa kuwa miongoni mwa hikma ya mtume صلى الله عليه kupeana kanzi yake kuavishwe huyu Abdullah innama kasahu صلى الله عليه وسلم kamisahu لانه kana kasa alabbas lamma usira bi badri fa arada صلى الله عليه ayyuka fiahu ni kuwa huyu Abdul lat ibn Salul walipopigana waislamu vita vya badri alikuwa ammi yake al-Abbas upande wa Maka na mtume walikuwa upande wa Madina baba anaye al-Abbas ammi yake mtume sallallahu alayhi wasallam akaanguka kuwa katika mateka wa Makuraish aliangukia kuwa ni katika mateka wa Makuraish kwa kuwa ni ammi yake mtume sallallahu M we mtoto wako anitupiga vita naam wakamshika walipomshika naam alikuwa hana manguo ya kumsitiri vizuri basi huyu abdullahi bin ubei akampatia mavazi au akamvisha mavazi ya kumsitiri Ndiposa Mtume صلى الله عليه huyu alipofariki akataka kumlipa ile wema alomfanyia ammi yake Mtume صلى الله عليه akamvisha Kanzu yake alhasil katika hii hadithi ni dalili kuwa yajuzu kadhalika kukafiniwa alukufa kwa kanzu bali wanachuoni wengine wasema kuwa zile sanda zaweza zika zikaishonwa kama vile mfano wa kanzu na akavishwa yule maiti ikawa sanda yake kwa hivyo hali zote mbili za juzu kushonwa zile sanda zikawa kama vile kanzu ya juzu na kadhalika kufanywa kama shuka ambazo kwa zilizoshonwa ya juzi ni hali zote mbili ambazo kwa zimetoboti na Nabii ibn Abbas radhiallahu hadithi ya ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم حديث رواه الخمسه الا النسائي وصححه الترمذي هني هديتني كده كذلك ketika melango unafungamana na kafani au sanda maiti asema mtume صلى الله وسلم ndani yake Albusu min thiyabikum albayad faayni katika mangoenyu yalakuwa meupe yani vaayni mavazi meupe fa min khayr thiyabikum kwani ndio katika bora ya mavazi yenyu katika mavazi yenyu yalakuwa mazuri sana ni mavazi yalakuwa meupe wa kafin fiha mautakum tuna kafinini ndani yake wafu kuenyu katika sanda ambazo ni nyeupe hii hadithi imetangulia mfono wake katika kuunga mkono kuvikwa sanda nyeupe hadithi ya umul mu'minina ayy shradi Allahu anhu imetangulia uh, hadithi ya 13 anna sallallahu alayhi wasallam kufina fi talatati athwal baydin kwa mtume alikathiniwa katika uh, sanda tatu ambazo kwa zilikuwa nyeupe ama katika hadith kuna ziada ya maana Ilbisu min tiyabikum albayad nikuwa vaeni au iwe ni katika adayn katika mavazi yenu yawe ni mavazi meupe nam iwe ni katika mavazi ambayo ni, kwa ni nyeupe fa inna min khayri tiyabikum kwani ndizo katika mavazi zilizo zil, zil bora zaidi mavazi nyeupe nitangulia katika darasa ya jana Uh, athar ibn Abbas radiyallahu anhu Kubainisha fa innaha min tayyibiyatikum alikusama ibn Abbas tulpozumzia hadith ya 13 ilbisutiyaban bayad wa ni mafazi yalakuwa nyap fa innaha atyab wa athar kwani ndizo vazi Amba kuwa ni bora na athar na za usati wa kafinu fiha mawtakum na kafinini, kwayo kwaya wafueni wali ibn abas radiyallahu anhu akabainisha aywa fa innaha min khair thiyabikum ni atyabu wa athar lidizo mavazi zilizo nzuri na za toharah yani mwenye kuzivaa. huwa ni mwenye kuchunga usafi wake huwa ni mwenye kuchunga usafi wake katika hii hadith mtume swalla sallama atuhimiza katika nyakati zote kuvalia mavazi ambayo kuwa ni meupe kwani ndizo nzuri <coughs> kisha asema kadhalika wa kafinu fiha mawtakun na ndo mahali shahidi tukianganisha na hadithi ya lmuminina Aisha kuwa mtume alikafiniwa kwa sanda tatu zilizo kuwa nyeupe ilitakiwa sanda ziwe nyeupe hii hadithi asema al-allama -ha al al-amir sultanani rahmatullahi ta'ala alai wajahirul amr انه يجب التكفين في الثياب البيض وظهيري واكولياتك متى صلى الله عليه وسلم البس وكفن ان يكون ني امر ويجب لبثها ان يكون ني واجب توفى ما فازي له في اللباس أو في اللبس انه كتبته ان صلى الله وسلم انه لبس غير الابد uwajibu huu umetolewa katika ulazima kwani imethubutu kuwa mtume salalahu alikuwa akivaa rangi zinginezo akivaa mavazi yenye rangi Isokuwa nyope kwa hivyo hapa ni mapendekezo ni amri nnadi ni amri ya mapendekezo kuwa anapende, anapendekeza sana mavazi ambayo kuwa kiyavae yawe ni ya nyope ama katika sala la kafan wa amma takfin fa bayin annahu la sarifa annu amma kusiana na kafan na sanda hakuna kilicho kuwa yatakiwa rangi nyingine yote itumike ولكن kilichomrishwa na kupendezwa sana ni rangi ya nyeupe illa alla yujada al-abyad illa ikosekani sanda nyeupe hapo ndipo tutachukua ruksa ya barura ya hali na kumkafini yule maiti kwa lililokuepo yani sanda ya rangi yoyote Bulu au kijani na au aa, Kijivu na rangi nyingine leo ambapo tumeweza kufikia illa an la yujad kama waka katika takfini shahadae uhd kama ilivyokuwa wale mashuhadaa wa uhud walivalishwa au walizikwa kwa mavazi yao walikuwa wamevaza na an, watu hakuwa wamevaa rangi moja walikuwaamevaa rangi tofauti tufaut, tofauti waka, waka wenye kukafiniwa na kuzikwa kwa zile nguo zao za rangi tofauti tofauti وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كفنا جماعة في نمرة واحدة كما يأتي katika hadithi inayofuatia kuwa aliwa kafini jamaa ayo katika namira au namratin wahida shuka moja ambayoikuwa ni lenye mistari na michoro ndani yake ya rangi tofauti tofauti fa inahu la basah bihi libbarura. hakuna ubaya kama ni hali ya dharura hali ambayo kwa hatuwezi kupata sanda nyeupe basi ni dharura yule maiti atakuwa ni mwenye kukafiniwa na sanda ambayo ipo Naam. Hii hadithi nidalili kuwa sifa ya rangi ya sanda yatakiwa iwe ni nyeupe ndio bora zaidi. Na lau itakosekana hapo ndipo tutatafuta Kinginecho chacho ambacho kwaweza kutuweza kumsitiri nayo maiti. Naam. Wa anjabi radalla an qala: hadithi ya 16 Anjabi radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama: "Idha kaffana ahadukum akahu falyuhsin kafanahu." Rawahu muslimun Kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم alisema: "Idha kafana ahadukum akahu, pindi mmoja atakuwa ni mwenye kumkafini mzake au ndugu yake, falyuhsin kafanahu." Basi na afanye uzuri sanda ya mwenzake nam afanye uzuri sanda ya mwenzake maana ya fa lihusin au kabla ya hilo. اذا كفنا احدكم اخاه hapa mtume sallallahu alayhi kalima alikimia akhahu na kinachokusudiwa Yoyote katika waumini kwani qaida ni kuwa innamul mu'minuna ikhwa hakika ya waumini wote ni mandugu kwa hivyo ukipata Maiti ya mtu yeyote muumini basi huyu ni ndugu yako huyu ni ndugu yako unachotakiwa umfanyie wema katika wema ni ile sanda ambokuwa wamchaguliwa wamchagulia hiyo ni sanda nzuri kwa hivyo ye ni ndugu yako sio ndugu tu wa nasaba. bali yeyote katika waamini ni katika ndugu zako. basi utakapokuwa ni mwenye kumhudumikia ili kumandaa kumzika ukamkafini basi chagua sanda iliyokuwa bora na kaul falyuhsin Ya yakusanya mambo kadha ile kufanya uzuri na ubora wa Ya kusanya mambo kadha ihsanul kafan laha awjuh pila ad ay alwas'ul fa'id yimsemu kuwa ile kafan yatakiwa iwe bafa bafa yani pana yenye kutosheleza hivi katika tahsin bafa iwe fatwaalum yani iwe ni sanda ambayo kuwa ni pana inayomtosheleza kama vile mwenyewe unapovaa nguo basi uchague ambayo kuwa ya kutosheleza vizuri si iliyokubana au iliyokuwa pana mpaka waonekane tena kuwa Vazi hilo la kutatiza la kama ilivyokuwa leo hii mara utamona mtu amevalia nguo ya kumbana kabisa hawezi kujigeuza huko wala huko wala kuinama au mwingine akavalia mavazi ambayo ni mapana kabisa na ambacho kuwa kila ambaye anamwona asema sivyo kuvaliwa la mwenye ukichagulia chagulia nguo ambazo kuwa za kutosheleza vizuri nae ndugu yako kadhalika kimvisha mvishe mavazi ambayo yamtosheleza ya vizuri wa fi al-amr kuna dalili ya ma kana ahsana fi kilichokuwa nzuri ki dhati yani lile lile nguo ayo material yake iloundiwa yatakiwa iwe nzuri fa yam ba la yu'addu min al-mughalat yatakiwa iwe dhati. Yani, dhati ya ili, uh, kafan nasanda iwe ni kitu ambacho kuwa kitambaa kizuri si kitambaa ghali zaidi ambekuwa yadikisha watu gharama zake la bali kitu ambacho kuwa ni cha uwezo hili wajhi ahsan fi dhati wafi fi sifati tawb na kadhalika katika sifa ile nguo ayo faqad bayyanaha hadith ibn Abbas aladhi qabla hadha qali matangulia katika hadithi ya ibn Abbas qabla yahi kuwa tume lisoma ayo thiyabikum albayad albusu min thiyabikum albayad fa innaha min khayri thiyabikum aw min khayri thiyabikum wa fiha mutakum iwa nkatika ahsan alkafan yani iwe nyeupe kadhalika kama ilizkuwa niya thamani ya wasani ambayo kwaweza ku kuimiliki na kuinunua kadhalika iwa ni ubo katika ubora wake iwa ni ya nyeupe rangi nyeupe Hii kadhalika ni katika bali yuhsin kafana hu وكذلك fi kayfiyyati wad'i thiyabi alal mait. Jinsi ya kumvisha yule Maiti kadhalika atakiwa umvishe kwa uzuri umvishe kwa uzuri yani zile kafani zipangiliwe mpangilio mzuri na pindi anapozungushwa ndani yake au zinapozungushwa zile kafani juu ya yule maiti kadhalika zi, zipangiliwe kwa uzuri iingizwe upande huu kwa uzuri mpaka ndiye sehemu yake kadhalika inapofunikwa pande zote pili hivyo hivyo mpaka zile kafani zote zimtosheleze kwa uzuri wala zisikwe tu mjarad wa kumweka mtu bali mtu afanye uzuri achague kitambaa kizuri cha nyeupe na, na chenye thamani nzuri sio ghali wala sio rahisi ndiyo kitu cha kuokotwa tu na pili na kadhalika awe ana umahiri na ana ujuzi au aulize ambokuo anajua jinsi gani ya kumkafini mwenzake ili akafiniwe kwa uzuri hiyo tuko katika tahsinul kafan tahsin fali yuhsin ayo kafanahu afanye uzuri katika kumkafini mwenzake. kadhalika kuna nukta muhimu ya husiana na kumfanyia wema يولى الميت ومن الاحسان الى الميت كما قال الالاما الامير رحمة الله تعالى عليه ومن الاحسان الى الميت ketika ataja faida kwa kwa imekuja mlango kutaja kumfanyia ومن الاحسان كما jia fi hadith Aisha radhiyallahu anha imekuja katika hadith ya umm al-mu'minin Aisha radhiyallahu anha asema waman ghasala maytan atakaimosha akawa muaminifu pale katika kumosha wala mshi alii ma yakunu minhu pale alipokuwa amwandaa mwenzake asion ni mwenye kutoa siri zozote asion ni mwenye kuenda kusema jambo lolote alishuhudia pale alipokuwa akimosha mwenzake inda dalika kharaja min dhunubihi kayaumi waladatu ummuhu yeye katika ujira wake ni kuwa madhambi yake yatakuwa ni yenye kufutwa akasalia kama vile alivyozaliwa na mama yani pasi na madhambi kwa kuwa alimsitiri mwenzake wala hakutaje chochote na mchenye kumtia dosari mwanzike hili katika ihsan kwa mayit hili katika ihsan kwa yule maiti وكذلك قال صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد ليله اقربكم ان كان tawali ashukue majukumu ya kumwanda mwenzake aqrabukum aliyakuwa karibu sana naye yani mwenzake wa karibu sana ndugu yake au ni rafiki yake Huyundi ndiye ambaye mwenzake fa illa yakun ya alam endapo alokuwa karibu naye hana ujuzi na jinsi ya kumwanda mwenzake faman taraw na indahu habban min wara'i wa amanah basi chagueni katyenyu kuwa mwamuona ni mwenye wara na amana mtu mwaminifu miongoni mwenu huyu mchaguweni kama nayo ilmu ya kumwanda maiti huyu Hii ni katika ihsan kumfanyia wema yule maiti kwani huyu mtu wa amana wala shaka atakuwa ni mwenye kumhimhifadhia mwenzenyu na siri zake kama ilivyokuja katika hadithi man sata ra musliman salla allah kiyama atakaimsitiri mwanzake muislamu basi allah subhanahu wa taala atamsitiri siku ya kiyama alhasul hii hadithi ya hadith yakun Ya yatuelekeza kuwa tuwe ni wenye kufanya uzuri pili tunapomkafini mwanzetu kufanya uzuri ni kuchagua kafani loko nzuri kwa rangi au kitambara chenyewe na thamani yake na kadhalika kule kumvisha yule maiti kadhalika tumfishe kwa uzuri yatakiwa tufanye uzuri tumfanyie ihsan yule maiti kama tunavyomfanyia ihsan alokuwa hai wakadhalika alokuwa maiti tutakiwa tumfanyie ihsan hii ni katika hiyo fadhlu l'islam ubora wa dini hii ya uislamu ambapo kwa yachunga hadhi ya mtu haian wa maitan akiwa hai na akiwa katika hali ya kufa kwatu كذلك عن جابر هذا لعنه فانا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أهد في ثوب واحد ثم يقول ايهم أكثر احدا للقرآن ويقدمه في الله ولن يغسل ولن صلى عليهم رواه البخاري كذا كتب حديثيا 17 ابي بكي كذلك وان هو يعني جابر بن بالله radiyallahu anhu wal ansari qala kana nabi sallallahu alayhi wasallam yajma'u bayna ar min qatla Uhud fi thawb wahid qasama jabir ibn billah huwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikusanya watu wawili katika mashuhada wa vita vya Uhud waislamu wengi waliuliwa akawa anachukua watu wawili akiwatia katika fi thawb wahid katika kafani moja alikuwa anikusanya watu katika kafani moja Tuma yakul kisha alikuwa akiwaambia masahaba zake walokuwa akiwahudumikia wenzao ayyuhum aktaru aqda lilquran yupi miongoni mwa hawa nam ni mwingi wa Qur'an yani anaufahamu na ujuzi zaidi katika Qur'an akiyonyeshewa fa yqaddimuhu fil basi humtanguliza huyu katika katika lahd walikuwa kizikwa wawili wawili, katika kafani washirikiana na katika kambri kadalika wa shirkiyana ila lahdi walikuwa kingizwa wa wawili atangulizwa yule ambaye kuwa ni mbora na Qur'an ame am, yaani ana zaidi na Qur'an Walami lam yughsadu wa lam hawakuwa ni wenye kuoshwa wala hawakuwa ni wenye kusaliwa haditha mipokea limam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi Hii hadith inayo ahkam kadalika ingawa maksuriyo ya al-hakeb al-mihajar ni sehem ya kwanza ya kana yajma'u baina ar-rajulayn min qatla uhdin fi thawbin wahid hindo sema mbokuwa amekusudia kwa kuwa tuzungumzia masail zinafungamana na kumkafini maiti yajuzu kukafiniwa watu wawili katika sanda moja ilazo ahkam minha anna yajuzu jam'u al-maytayn fi thawbin wahidin li-d-darura ya kukusanywa maiti wawili katika sanda moja endapo kuna dharura ya hilo endapo kuna dharura ya hilo dharura ya hilo ni kama vile Hah? Ugonjwa Ukonje? Eh. Eh, uenda mili yote imechomeka sehemu moja, hatuwezi kutofautisha. Hatuwezi tukatopotisha hapo zitakusanywa zile kwa kusema kuwa wote hawa maiti tutazikusanya hii ni barura au ajali ambapo kuwa zile mili zimechanganyikana tuweza tukazikusanya au ikawa wafu ni wengi wafu ni wengi zaidi ambapo kuwa sanda hazitoshi sanda hazitotosha Lau tutakusanya sanda zote idadi ya wafu ni wengi zaidi hapo itatubidi wakusanye katika sanda moja na wawili wawili ama watatu watatu kwa kadi ya uwezo nini katika hali za dharura Hii ni miongoni mwa ahkam wengine katika wana wamesema kuwa anal murada ya kutawu baina huma ويكفن كل واحد wengine wana chuoni wamesema kuwa yajma baina arrajulaini min qatla udin fi taubin wahid na wa kuwa ile sanda ilikuwa igawanywa mara mbili kisha kila mmoja apewa kipande katika sanda moja kipande katika sanda moja ingawa kauli ya kwanza kuwa walikuwa kukusanywa kwenye sanda moja Ndiyo kauli ambayo kwa iko bwahe katika hii hadithi yazma baina ar-rajulaini min qatlaudin fi taubin waahid katika sanda moja hindo bwahili kuwa walikuwa wakiwekwa katika sanda moja wala sio sanda moja yakatwa vipande viwili kisha kila mmoja apewa kipande chake <coughs> na hiyo kaul au kuwa wakusanywa katika sanda moja Inayo mategemezi ya hadith nyingine aio katika uh, hadithi ya Abdullah bin Jabir radhiallahu anhu asema kufi na abi wa ammi fi namratin wahida asema Abdullah bin Jabir Jabir ambaye kwa mpokea hii hadithi mtoto wake asema kwa mimi baba angu huyu Jabir ali kafiniwa yeye pamoja na ammi yangu katika namira moja katika shuka moja wali kafiniwa hii ni dalili ya kuwa ya juzu kukafiniwa watu wawili katika sanda moja endapo kuna dharura ya hilo endapo kuna dharura ya hilo sio tu tuseme ha leo tu hii ni sunna tuanze kukafinianana leo kuna wafu takriban mara nyingine tunapata kuwa tuna vifonye 4 tano kwa siku tuseme madam ni nyumba moja thalas tuwakusanye maana kisha hilo pomtumalio kusanywa watu la ilikuwa ni kwa dharura ilikuwa ni kwa dharura endapo kuna dharura hilo basi tafanyika lakini kama hakuna dharura kila mtu naeke kwenye kafani yake kadhalika katika hii hadith <coughs> kunayo hukumu nyingine tutafaidika ambayo ni ziada ya ahkamu zilizopatikana katika hii hadith ingawa hii hadithi imekuja kwa ajili ya kukafiniwa watu wawili katika sanda moja hilo la juzu hapo nyingine katika hii hadith annahu dalla ala anahu yukaddamu al-akthar akhdha ala ghayrihi ni kuwa kule watu wakikusanywa wawili basi yatakiwa iangaliwe namu martaba na manzila ya kila mmoja kidini Alokuwa mjuzi zaidi katika dini yani ana ujuzi na quran zaidi huyu atakuwa ni mwenye kutangulizwa kabla ya mwenzake fi alquran khususan katika quran mwenye kuhifadhi quran zaidi na kuwa na ujuzi nao zaidi huyu lau utakusanya wawili basi ya atakua ni mwenye kutangulizwa kisha mwenzake akawa ni mwenye kufuatilia wa yukatu sairu jihati alfadl itha jumi fi allahab wakadhalika yazingatiwa kadhalika na uh, fadhla zinginezo ambazo kuwa watu wame wamepitana ndani yake Tapata kuwa kuna mtu alijulikana katika khairi zaidi ya mwenzake. basi huyu mwenye khairi zaidi ndiye amekuwa atatangulizwa kama ni kuingizwa katika kafani na na kuzikwa na hii hadithi ni dalili ya hilo alikuwa mtume sallallahu alaihi yakul yakuuliza aihum aktharu afdalan lilquran akiuliza nani ambekuwa ni mjuzi zaidi na Qur'an ni mwenye kuifahamu Qur'ani zaidi fayakaddimuhu fillahdi akawa ni mwenye kumtanguliza katika al Allahadi ni aina ya mwana ndani ni aina ya mwana ndani ile kabri inapochimbwa kuna mwana ndani ambao ile maiti sasa kuingizwa kunayo aina mbili kuna lahdi na ah, ashak ashak ni ambokuwa ya chimbwa huku mara nyingi au maeneo mengi na mwana ndani huwa kati ya katikati katika, katika ile uh, sakafu ya ile kaburi kama vile mtaro aiyawa kimtaro kidogo vile ambako huingizwa maiti aitwa Ama amalahdi uchimbo ile kaburi vile kisha huku kwenye ubavu aiyawa wa kibla hukatwa kama vile uh, kabati ayo, hukatwa kule ndani kisha ikatolewa ikabakia uwazi kule huyu maiti huingizwa pale kisha akae zile labina matofali au ni mbau kisha mchanga ikamwagwa kisha mchanga ikamwagwa walikuwa kichiliwa laadhi na kuna maeneo mengine ambayo kuwa laadhi hizi huwa za chimbwa yani hii ni kaburi shimo kisha huku aangizwa huku kama vile kabatini hiyo kisha lika likafunikwa ama shak ni ile ambayo kwa chimbwa mtaro ndani ya kaburi kisha mbau au labina matofali ya ndani kupangwa juu yake katika hii hadi kadhalika kuna hukumu nyingine ya tatu jawazu jam'i jama'atin fi qabr wakana hu li ddarura kuwa ya kukusanywa jamaa katika kaburi moja kukusanywa jamaa katika kaburi moja wakadhalika hii ni katika hali gani hali ya dharura hali ya dharura kama hamna dharura basi na kila mmoja shimo shimolati dharura ni kama vile nilivyotaja kuwa wafu ni wengi wafu ni wengi na sehemu ambokuwa tunaya kuzikia ni sehemu ndogo haitotosheleza hiyo watu alfu moja bali itaja na ikakosekana sehemu basi hapa tutalazimika kuchimba shimo kubwa ambalo litakusanya jamaa litakusanya jamaa watu wawili watatu wanne na wakaweni kuzikwa sehemu moja katika shimo moja tofamiana? Naam. Naam. Uh. Asema uh, Abrozek As-Sanani katika uh, musonif yake. Uh, katika hadithi ya Jabir radiyallahu anhu kana yudfanu rajulayn wa fi qabr lwahid qasama jabir radiyallahu anhu katika vita vya Uhud nam wale mashuhada walikuwa kizikwa nam watu wawili wajulain wa tatalatha au watatu katika kaburi moja ilikuwa ni kichimbwa kaburi moja na wakazikwa ndani yake watu wawili na ama watu watatu وكذلك imekuja katika sunan an hashim ibn amr ibn ansari qala jaat al ansaru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauma uhudin asema hisham ibn amir kuwa maansar watu walikuja kwa mtume swalla Allaahu wa sallama, baada ya vita vya uhudin fakalu wakasema aswa na qaruhu wa hakika tumefikiwa na jambo zito faqalu fakala yenu yani tumefikiwa na uzito wafu ni wengi hapa hawajashuhudia kuwa watu zaidi ya sabini kuwawa waakamstakiya mtume salaam fakala ihfiru akawambia, shimbeni shimo wa sa'u -sa kisha mfanye pana zile shimo waj'alur rajulaini wa thalatha fi qabri na mfukize au mfukie ndani yake na watu wawili ama watu watatu katika dharura kadhalika ni kuwa pengine wenye kuchimba ni watu wachache wenye kuchimba ni watu wachache ambapokuwa hawezi kuchimba mashimo zaidi ya zaidi ya kumi hauwezi kuchimba mashimo 20, 30, 70 za watu wote hawa. Bali uwezo wao ni mdogo. Wa hawezi wakachimba shimo 5 tu. Shimo 7, shimo 10 basi. Basi kulingana na dharura hii watakuwa ni wenye kuchimba zile shimo ambazo kwaweza kuweza kwa kuasitiri wenzao. Naam. Katika hili kuna masuala unasema kuwa wafu ni wengi sivyo sio lazima hao wafu wae tu ni wanaume tu huenda wakawa mchanganyiko waume kwa wanawake si yatokea aha hukumu hiyo hiyo ama yageuka hapo tunaonaume na kuna wanawake wamefariki tutafanyaje aha Asema Al-Mirdasani wa amma dafnu rajuli wal mar'a fil qabr al wahid faqad rawad Razaki bi isnad li Hasan anwat anna ukana infanu ar-rajul wal-mar'a fi al-qabr ampokia lamir san'an abrazat san'ani aywa kuwa ilikuwa wakifa watu wengi na kuwepo wanaume na wanawake basi huingizwa katika kaburi ar-rajul wal-mar'a huingizwa katika kaburi nam, na monamme na mwanamke na mwanamke katika kaburi moja fa rajul mara -mar yule mwanamme ndiye mwenye huwa ni mwenye kutangulizwa kaburini kisha mwanamke akafuatilia wakana kana yaj'alu bainahuma ha'ilan min turab asema wa thila ibn al-asqa kwamba ilikuwa ikiwekwa baina yao aiywa ya kama kizuizi cha mchanga yani yule mwanamme, huingizwa kisha kekwa mchanga kisha mwanamke akafuatilizwa ndivyo walivyokuwa wakifanya hizi katika fake ambazo kuwa, yatakiwa mtu atembee nayo wakioenda dharura zikatokea ya hali kama hii na awe anafika hii ya jambo hili kuwa ya juzu kwa kuwa imepokewa kutoka na sahaba wasil ibn asqa ishatokea hilo na wakazika mwana nne wakamtanguniza katika kaburi kisha ikaikwa baina yao kizuizi cha mchanga na akaikwa mwanamke ya juzu hilo hukumu nyingine katika hii hadithi ni kuwa la yugasalu shahidi shahidi wa vita hawshi shahidi alufu, alufu, alufu katika vita huyu hawshi bali huzikwa kwa damu zake huzikwa kwa damu zake na ndio kauli ya jumhurul ya wanachuoni ma hadith ni hujja kuwa mtume swalla sallama aliwa kali ayo wala mygasalu asema annahu jadru ibn abdullah radhiyallahu anhu wala mygasalu hawaku hawakoshwa wale mashahidi hii hadith ni dalili kuwa mashahidi huwa haoshwe na mekuta katika hadithi ya Jabir vile vile انه قال في قتل احد kusiana na wale walio uliwa katika uhud la tugassiluhum kwa mtume alisema msiwaoshe fa inna kulla jurhin au kulla damin yafuhu miskan yawma qiyama kwani kila jiraha au kila alokuwa na damu zake siku ya kiyama atakuwa ni mwenye harufu ya manukato itakuwa ile jeraha au ile damu ina harufu nzuri ya miski famaina al-hikma fi ikabainika hikma ya wao kutoshwa mashahidi wa vita hawaoshu kinyume na wengine ambao kwao umetuoakuwa ni mashahidi naam allo katika bahari allo filia katika janga la moto allo filia kwa ugonjwa wa tumbo na mengineo kuwa ameitwa kuwa ni ashuhada hao huwa ni wenye kuoshwa kinyume na shahidi mmoja naye ni shahidi wa, wa vita alopigwa kwa upanga au kwa silaha mpaka akafa katika vita jihad huyu ni shahidi wa kwanza kabisa ambekuwa jina la shahidi na anaibeba ye kisha kunao wengine ambokuo wanabeba hilo jina lakini ahkam zinginezo hawazibebi kama vile kutoshwa shahidi wa vita haoshi wala hakafiniwi na ngozi zingine bali ngozi zake zile zile na bali katika ahkam zinginezo ni kuwa hawaswali kadhalika kinyume na shahidi mwingine alofilia filia kwa kwa kuzama baharini au ma, kwenye maji au mwenye kuchomeka nyumbani mpaka akafa hu ni shahidi walakin ana taoshwa na ataswaliwa na kukafiniwa na akazikwa, kinyume na shahidi wa Vita. katika hii hadithi dalili kuwa shahidi hawi ni mwenye kuoshwa bali hubakia kwa damu zake na atakuja naye siku ya kiyama katika hukam zingine za hadithi adamus salati ala shahid ni kuwa shahidi, shahidi hasali lakini katika hili kuna khilaf baina ya wanachuoni toa ya wanachuoni yu, yu, yu wasema kuwa yusalla alai amalan biumumi adillati salat ala almayit kuna kauli ya wanachuoni kuwa au kuna kundi la wanachuoni wasema kuwa la shahidi huswaliwa kwa kuwa dalili zilizokuja kuwa kila maiti wa Kiislamu ana haki ambazo afanyiwa na miongoni mwa haki zake ni kuswaliwa kuna wanachuoni wakasema kuwa basi shahidi maadamu ni katika wafu basi ye kadhalika aingia katika wenye kufanyiwa haki وكذلك imekuja katika hadithi ya Uqba bin Amir radhiyallahu anhu kuwa anna wa sallallahu alayhi wasallam wa salla ala katla uhud kuwa asema mtume sallallahu alayhi wasallam aliwasalia wale mashuhada wa uhud Hadithi ya uqba ibn amir mtume aliwahi ali kuwasalia shuhada uhud lakini hiyo ilikuwa ni baada, baada ya miaka baada ya miaka 8 na itakuja jawabu kusiana na hiyo swala ilikuwa mvipi Hii ni kauli miongoni mwa kauli za wanachuoni kusiana na kuswaliwa shahidi na kuna kundi la وانعوني واسمع لا يصلى عليه ام لم يروي حديث جابر هذه كوا شهيدي حسولي كما لم يكنه في هذه يا جابر بن الله فلم يغسلوا ولم يصلوا عليهم واكو شو ولا اكو صليوا نعم هي حديثه وازكسيانا الى مساله كوا مشاهدي ها صلي نعم ومروي عنه انه صلى الله, صلى الله عليه wakabara ala hamza sallallahu uh, alaihi wasallam 70 takbira la kuna halith kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ali wasalia mashuhada wa wahd na hamza alikuwa katika mashuhada wale ali. hamza alikuwa na kila shahidi akiletwa anaposwaliwa anaswaliwa pamoja na hamza akitolewa aitwa mwingine na hamza yuko pale pale akaswaliwa na akapigiwa takbira 70 Hamza radiyallahu anhu katikioa yani zile swala takbira zake zote kusanywa zafikia Sabini 70 wanachuoni ambao kuwsema kuwa haswaliwi ayo shahid wasema kuwa hiyo hadith haisahihi ya kuwa Hamza na wengineo waliswaliwa katika shurudaa wa Uhud haisahihi hadithi hiyo ama hadith ya Ukba Eyo ina kana baada 8 sana sinina kama tulivyotaja ilikuwa ni baada wamejibu kuwa hiyo hadith ambayo Ukba ataja kwa mtume aliwasalia ilikuwa ni baada ya miaka miaka nane, ndipo wanaenda kwa sal yaani yanwa alimukalifa kulai sala ala lkabri, idha tawlat almudda wasema kuwa walisema kuwa hasaliwi kuwa muda ukipita muda ukiwa ni mrefu sana basi mashahidi au yule maiti hasali kwa hivyo hii hadith kuwa lisaliwa na baada ya miaka 8 ni muda mrefu ambokuwa ushapita yatimu lahu lisdal haiwezi kuwa ni dalili ya kusaliwa maiti kwani muda wote huu haukupatikana watu kuutanabahi kuwa sa, maiti haja sawiwa, la hayezekani hilo kadhalika wakasema wa kaannahu sallama daa lahum wa astaghfara lahum hina alimaqraba ajalihim waddi an bidhalika ile swala kama psa, Salimu amri kuwa صلى عليه و Baada ya miaka 8 tusaichukulia hii swala kwa maana ya lugha swala kwa lugha ya kiarabu ina maana addua ni dua kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anenda akawafanyia dua na hilo la juzu swala bi addua wa sallie ina minna salata kasakanu lahum na wa kwani sola yako ni yenye yani kuua sakina hapa maana ni nini yani waombe udulao waombe kwani maombezi yako kwao ni sakina Itawapatia utulivu Wakasema kuwa shahidi hasali na ile riwaya ya Ukba kuwa aliwasalia baada ya miaka 8 ni dua ni dua aliyokwenda kuwafanyia baadae kujua kuwa ajali yake imekurubia ndao yake wa umekurubia na <سمعت> رسول الله, الله وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سريعا رواه ابو من قال الحاتم بن حجر رحمه الله تعالى عليه هو قال لي رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سريعا رواه ابو داود ليه حديث amepokea Imam Abu katika sunan yake na katika sanad wapokeezi wa, wa hadith kuna Abu Malik Amr ibn al-Hisham al-Jabni al-Jambi naye mileen hadith katika mapokeezi au katika riwaya ya hadith na al Sheikh Al-Albani katika Da'if Sunan Abu Daud amehitaji hadith namko na kwa hali yake si ya kuridilewa katika mapokezi ya hadith kwa hivyo ni hadith ambayo ni dhaif hadith ambayo kwa ni dhaif وكذلك imetajwa kuwa katika hii mapokezi ya hii hadith sanabaki kuna inkitoa kuna baadhi ya wapokezi kadhalika hawakutajwa kwa hivyo inazidisha kuwa hii hadith ni dhaif قال الدارقطني رحمه الله تعالى عليه اسمهم منثوني الدارقطني اسما انه لم يسمع منهم سوى حديث واحد ketika hawpokez kunayambakuwa haja waypokia hadith ila moja wa filala almani min almughalat fil kafan wa hiya ziyadat althaman hadith yawsinana kafan aywa kufanywa au kununiwa kafan liqwa yatamani yaju alhasu hii hadithi ina ubaifu ndani yake pamoja na hivyo pamoja na ugaifu wake ni kuwa ya unga kuwa kafani ya maiti katika sifa zake isiwe ni kafani ambayo kuwa ni ghali la tagalu fi alkafan msiwe ni wenye kuchukua au kununua kafani iliyokuwa ghali zaidi au msini wenye kushindana kafani ipi ambokuwa ni ghali zaidi al-hadith hajar amitaja hii katika jumla za ahadi zinazofungamana na kafani pamoja na kuwa ni dhaifu lakini ina ishara ndani yake kuwa zile kafani kadhalika katika sifa zake zisiwe ni kafani za thamani ya juu kuwa inashinda watu au isiwe watu watashindana kafani ya nani ilikuwa ni ghali zaidi bali kafani ya kawaida thamani ambayo kwa wastani na ikawa ni nzuri ya tosheleza kumkafini maiti imeletwa ila ya kutufanya hivyo ya kutununua kafani ile ghali fa innahu yuslabu sari'an yuslabu sari'an manake yabla sari'an yani kafani au sanda katika ardi inapoingizwa huwa ni yenye kukulika kwa haraka na mchanga huwa ni kulika araka na kuharibika kwa hivyo msiende mkaharibu mali ambayo au msiende mkaeka mali katika jambo ambalikuwa baada ya muda mfupi sana itakuwa nyenye kuharibika na kupotea mali hiyo bali imethibutu kuwa Abubakar radiyallahu anhu alikuwa ni mwenye kutafuta sanda ambayo kwa atakathiniwa sanda ambayo ni ya thamani rafisi sana alitafuta akasema katika hili munikafini wala kuwa ni kafa kuwa ni ghali anna babakar nabara ila taub wa alihi. alaykana yumaradu fi ni kwa babakar allah anhu ataja al amira sanani katika hadithi aisha kuwa babake aliona ile nguu kuwa. alikuwa akiuguzwa ndani yake naam yumaradu fihi bihi rada on min zafran ilikuwa ina rangi rangi za zafran yani uh, marashi ya zafran Wakala, akasema iksilu tu bi hada yangu hii yosheni ile ngoo ambayo alikuwa akiuguzwa ndani yake ilikuwa ina imepakwa pakwa rangi ya zafran akasema osheni hii wazidu alayhi tauben kisha ongezeni ngoo zingine mbili katika hilo wakafini fiha kisha nikafini Kwayo yani hii nguo yangu na mingine mbili Kultu akasema Aisha radhiyallahu anha inna hadha khaliqa hii nguo ambayo wasema tuyoshe kuku, Kala, ni nguo huku ishazeka kwa nini tukukafini katika nguo hii Kawala inna alhayu haqu bil ni min al akasema kuwa Alokuwa hai ni bora zaidi kuvaa kilichokuwa kipya kuliko maiti akavishwa akaanishwa kipi kisha wale waliokuwa hai wakapewa hingo yangu ambokuwa ni kukula. la mtu ambekuwa yuko hai ni bora apewe kitu kipi na mimi ambekuwa ninaondoka nipewe ambacho ni kikuku Inama huwa lilmuhla hakika hii ambokuwa ninazikiwa nayo au hii sanda ni muhla ni muda mchache tu nikiingizwa pale baada ya mtu ni kulika na ardhi kwa hivyo msiwe ni wenye kuharibu iyo thamani kwa kitu ambacho kuwa baada ya muda mfupi kitakuwa ni kuharibika alhasil hii habari ya Abu Bakar na hii hadith ambokuwa ni dhaifu zaunga mkono na na nguvu katika kuwa kafani zisiwe ni kafani za thamani ya juu sana kama ilivyokuwa ada za watu ambokuwa wana utajiri wana utajiri Hwa waenda wakatafuta kitambaa ambokuwa ni ya ghali sana ni ya tamani ya juu sana ndicho ambacho enda ukamsikia mtu wao ambaye kwa wanamuadhimisha na kumheshimu ni sheikh, ni imam ni mtawala utapata kuwa thamani ya ile sanda ambayo kwa azikiwa lao inge gawaniwa mafukaraa mafukara wa mji wake basi wangetushelezeka yote hiyo huingizwa katika ardhi na zaidi hilo lashuhudiwa hususan kwa sokuwa wa Uislamu tapata kuwa Yesu zote huvalia nguo zake kufuwa kitembea nayo lakini suku ya kuzikwa onoliwa via pia na soksi. ya garama na suruali za nje na ndani na tishati. na shati zote zikapigwa pasi aiywa na it Ya a na tie na na saa naam smizi nasikia na mobile okay Nakofia oh na kofia yaani ya rabbil alamin lijiambo wallahu san ilipelekea na waizi wakaona ghera waizi wakaona wakaona ghera konini mali ka vile Ikawa dosia habari nyingi tu kwa komendo haiwa katika kaburi fulani siku zote kwa chimbuliwa na masanduku yanapatikana nje kwa amevuliwa maiti saa zake na pete zake na dhahabu zake nakiwa ni mwanamke ndokasa hasa ayo atavishwa naniyo, zile bangili za dhahabu pete za dhahabu na shanga za dhahabu mikuku za miguni, za masikio ndo ile za puani zote atav, atavishwa zote zatiwa Zot, kwenye ardhi Haifai hivi Hii yote ni mukhalafa alhamdulillah ala alislam tumshukuru allah subhanahu wa ta'ala kutujalia katika hii milla asamha yenye uwepesi naam yenye uwepesi na urahisi katika katika mafunzo yake na kutekeleza naam wa anaa isha ratu allah aher anna an law mitta qabli laghasaltuk الحديد رواه احمد وابن ماجه وصححه ابن حبان نعم اتى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه يكمن تيسر يريجليه ketika مساله يفغمانه مع هو شمائتي ان عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها من كوا عائشه سمع كوا مت صلى الله عليه وسلم قال لموا قبل law utakufa wewe kabla yangu mimi wewe Aisha law utakufa kabla yangu mimi laghassaltuki mtakuwa ni mwe ni kuosha hadithi iliyotokea Imam Ahmad ibn Nu'man na Kaisahihisha ibnu Hibban rahmatullahi ta'ala alayhi Hii hadith fihi بلال ala ان للرجل ان يغسل زوجته وهو قول الجمهور ni dalili kuwa mume yajuzu amoshe mkewe mume aweza kamosha mkewe na hii ni kauli ya jumhuri ya wanachuoni kinyume na alimama Abu Hanifa amekuwa aona kuwa au, nakuwa, la yuhsiluha mume hamuoshi mkewe bali mwanamke auosha na wanawake na mwanamume auosha na wanaume lakini sahih ni kuwa hii hadith ya kuthibitisha kuwa mume aweza kumosha mkewe na mke akamosha mumewe kama nilivyotamani Mtume صلى الله عليه وسلم kumosha mamaetu ايثار رضي الله عنه وكذلك امปกيو قوا علي رضي الله عنه قال ايوه انا ألي رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا, تب لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذي حي ولا مجتي نكوا متومه قال يسمع ايوه وسي فงوه ولا تنظر yo ila faqidi hayy wala maiti wa law katika paja uh, pajala mtu aliyokuwa hai wala aliyokuwa maiti yote ya shudilia au ina mkono kuwa haifai kutizamwa aura ya mtu ambaye kwa niwakando kinyume na mume na mke hawa wawili ya juzu kwao na kutizamana niposa ikajuzu kuwa wanaweza ku kuoshana na imekuja masala kama ilikuwa katika darasa jana anmakfu anmakhaulin kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema makhaul kwa mtume sallallahu alaihi wasallam asema ingawa ihadithni mursal idamatatil mar'atu ma ar-rijal law atakufa mwanamke baina ya wanaume baina ليس فيه امرأة غيرها همنا ممرأة مئينه pamoja ناي wa ar-rajulu ma an-nisaa laysa ma ahunna rajulun ghayruhu aw akafa munamme hakuna mwanamme mwingine pamoja na hawa wanawake amekufa mtu baina ya jinsia nyingine Mwanamme baina ya wanawake au mwanamke baina ya wanaume itafanywaje tulijibu jana fa inahuma yumamma mani wa wawili yule mwanamme wanawake watamfanyaje hawatomwosha watamtia tayammum ayo watamfanyia tayammum wakadhalika lao atakua ni mwanamke basi wale wanaume watamfanyia tayammum wala hawatomvua manguo yake na tayammum ni kupanguzwa mchanga usoni kicha na kwenye viganja viwili vya mkono yatosheleza thili akafu barrain kuliko akavuliwa nguo zake na penyina kaguswa mwili wake wote ni angalau aywa uchachi ikaguswa uso wake na vidanja vyake vya mkono yatoshileza hivyo wa Wahuma bi manzila tilla yajidul na hawa wawili ni katika manzila ya kuwa maji mekosekana itachukuliwa kana kwamba hakuna maji nam basi hawa watakuwa ni kufanyiwa tayamu na wala kuwa Hini ambokuwa, ni kuoshwa hii ni hadith ambayo ni mursal hadith kuwa haijatajwa mpokezi katika masahaba nnani hajulikani Ima atakuwa ni sahaba au ni tabi'i baina yake na mtume sallallahu alaihi wasallam ingawa hadith ni daif lakin ni bora kuliko rai kuliko rai ya mtu kwa kuwa tuweza tukatoa rai tofauti tofauti hapo tufanye kaza tufanye kaza kisha tusifikie natija hii ni bora kuliko rai zawati هي حديثه عائشة الله عنها دليل يقوى مننمه عايزه كوشو ونمكوي ونمكوي كوشو, كوشو اسماء وعن اسماء بنت عميس ان فاطمه رضي الله عنها, رضي الله عنها هي كذلك هي حديثه اسماء بنت كما مثل حديث عائشة الله عنها اسمع اسماء ان الله عنها au at an yugasilaha ali ridiyallahu anhu ali usia nikifa basi mume wangu ali ridiyallahu an ndiye ambaye aniyoshe hii ni dalili kuwa kadhalika mke aweza kaoshwa na mmewe kama vile mtume alitamani kumosha mkewe hapa ni mke atamani mmewe amosha na ni ali ridiyallahu an ndiye ambaye kuwa alimosha fatima ridiyallahu an alipofariki kwani fatima alitangulia kufa kabla ya علي رضي الله عنه والله اعلم تصمميها هذا ان شاء الله ketika saya ayo to ingge ketika masalah ini fungamaana na soal lah sama itu